a bedeat zuhun eta hoita hama Esako hia na faroa. Carmen Garzia pehonek zortzi urte dutu, Beaita Mariano Garzia ilaaztorra deitzen da, Laboai, Errepublika Zae, UJT sindikateko kide eta hiko zinegotsi. Francoen banda fascistak gerla zibila jabarzi du. Giar lagunek karmenen aitaia alukatzen diote gaizak ampletui arte Zaragozara eskatz bateta gordatzea jundadin. Hunek esetz dio. Jo e honen dela, Eztila deuze gaskik egin. Gai batez zatik gorria zibilak etxeko bortan joka haidia. Aita hartzen die eta kuartelilat amaiten. Handtik laster, gaiko aiiaekin karmen eta bea behegana agertzen di, hartaz berri hartu Guardia zibilekin jardeen diote iruñat jamanen diela, preso. Ordian, amak karmen bezuuetan hartzendu eta bejarriala eraiten dio. Aitai potxo bat emozu, Eez du zehabo ikusiko. Gaiko bi honetan furgoneta bataagertzen da, Carmenen aita eta beste sei lagun barnen sartzen di eta furgonetak Nafarroko Hibuko bidia hartzen du. Ez da sekula iruñara heldiko. Partitu eta laster, fascistak bidebaster batetan nikoatzen dia, saspigisonak ia txasten dutie eta hanbeian tio zehaiten. Bidebaster hartan beian ehortzik izanen dia. Karmenek estubea eta haboikusiko. Gerbalar Sibilaen javaslek e Republikasale 100 esako aizapes eta sinegoziak kargutik kentzen dutie, eta ordez, fasxisten zerbutsai izan zen Isidro Martinez aizapes izentatzen die. Laboa isehen, haue. Hatik, urten podeioz eta frankoen begi begihuna lagun, e Republikasale Sienen eta Heriko Luretaz jabetzen da, ederki abeastu arte. Erepublikar zienak mizeiagorian bizidia, yudal berriak batze baten ukeiteku zuzenae ukatzen dieie eranez, haietaik ez dezaten deuse espantseik yken. Urtiak igandia eta gaurko Espainian ez gerla zibileko hautsak harotu behar. Egunko esako Herriko etxia Isidro Martinez fasisten adiskide izen zenaen ara eta ara eskietan da. A behatz izaten jeraikitzen die, Suitzako bankuetan huntarsunako dutielako espantuetan ben papua hantuz. Arte hortan, sortze urtesytian karmen handitu da, e txeko papeetan dokumentiak edien dutu, nun agertzen den, jantio hojen lur presa zumbait behe familiakuak diela. Probabesala jakutsi nahiz, haiekin heriko echi ala dua, Kuntuiak galtegi nahiz egun sumait beantago berriz utzultzen da, benahan ez da habo dokumentuik. Desagertu dia. Artian, lur hoik hiko kadastrian aizapesain izenian diela agertzen da. Carmenek istoia luze gusi hau publikoki salhatu du eta ordain bezala esako eginko aizapesak ausitane zaidu. Bena Carmen ez da beldur, aitak garaian emantzian ber arapostia emandu. Ez dut deuse egin. Carmenek lautan hoita hamar urte dutu, eta nafarroan frankisten ber odolotik dienak beriz podeila helzeko sorian dia. Ben alde bostkatu dienek e, penxatzen die, ez tira deuse EGIN <totipasik>